Kapitola 45 příběhy Ambrós zimní období naštěstí vnechal ale když přišlo jaro vrátilo se jako nějaký ohavný stěhovový pták aby zahnízdil Nikoliv náhodou jsem v den jeho návratu vynechal všechny hodiny a veškerý čas jsem věnoval výrobě nového gramu. Jakmile dostal sníh a země byla opět pevná, začal jsem zase cvičit ketan. Pamatoval jsem si, jak podivné mi to cvičení připadalo, když jsem ho viděl poprvé, takže jsem se uchýlil do soukromí lesa na sever od univerzity. S většiním obdobím přišly nové zkoušky. Dostavil jsem se k ním s řádnou kocovinou a pár otázek jsem pokazil. Mé školné vyšpolhalo na 18,5 talentů, čímž jsem od kvestora získal 4 talenty a nějaké drobné. Prodej bezkrmného přes zimu poklesl, jelikož v tom období univerzitu naštěvovalo méně kupců. Ale jakmile s nich roztál a cesty oschly, těch pár kousků ze skladu rychle zmizelo a přineslo mi dalších 6 talentů. Nebyl jsem zvyklý mít tolik peněz a připouštím, že mě to trochu vykolejilo. Měl jsem 600 obleků, které mi padly a měl jsem tolik papíru, kolik jsem potřeboval. Koupil jsem si jemný tmavý ingot z Aruehu a vlastní saduricích nástrojů. Také jsem měl dva páry bot. Dva. V jednom těkupectví v Imre jsem objevil starou zaprášenou ilskou mluvnici. Majitel se vzhledem k množství nákresů uzlu domníval, že jde o lodní deník a prodal mi za jeden a půl talentu. Znedlouho poté jsem si pořídil heroboriku, k tomu výtisk termigu z do něhož jsem nahlížel, když jsem v soukromí svého pokojíku vytvářel schémata. Koupil jsem přátelům oběd. a měla nové šaty a pestré stuhy do vlasů. Tohle všechno a přitom mi v peněžence pořád zbývaly peníze. Jak podivné, jak báječné. Ke konci učebního období se ke mně donesly povědomé historky. O jistém rudovlasem dobrodruhovi, který strávil noc s Falurian. O osilňujícím mladém arkanikovi smocí tabulina velkého. Trvalo to měsíce, ale zvěsti o mých činech vabintu, předávané od úst kuchu si konečně našli cestu přes ty dlouhé míle až na univerzitu. Možná jsem si v době, když jsem to zjistil, trochu prodloužil šáhal a nosil ho častěji než dřív. Možná jsem také v následujících pár denících trávil halebně dlouhý čas v krčmách a tiše tam číhal na příběh. Nad jsem zašel až tak daleko, že jsem do nich tu a tam vstoupil a něco k ním přidal. Byl jsem mladý a přirozeně jsem se ze své proslulosti těšil. Předpokládal jsem, že časem vyvané. Proč bych si tady trochu neužil postraních pohledů, které na mě vrhali ostatní studenti? Proč si to nevychutnám dokud to trvá? Mnoho příběhů se točilo kolem mě, mého honu a záchrany mladých dívek. Žádný se však příliš nepřiblížil pravdě. Žádný příběh nemůže v ústním podání překonat tak dlouhé míle a udržet si původní tvar. Podrobnosti se sice lišily, ale základ se většinou držel známého tématu. Mladé ženy v nouzi potřebovaly zachránce. Někdy měl najmout šlechtic, někdy starostlivý otec, nešťastný starosta nebo neschopný městský strážník. Většinou šlo o dvě dívky, někdy jen jednu, Jindy tři. Nejlepší kamarádky. Matka s dcerou. Zaslechal jsem historku, v níž figurovalo sedm sester, samé překrásné princezny a všechny pany. Znáte ten druh pohádek. Hodně se také lišilo vysvětlení, před kým jsem dívky zachraňoval. Vandité byly nejběžnější, ale vyskytovaly se i zlovolní stříčové, macechy a vrávorové. V jedné historce se nějakým záhadným zavratem objevili ademští žoldnéři, před nimiž jsem je chránil. Také se našel nějaký ten obr. I když jsem příležitostně dívky sebral baně potulných komediantů, musím hrdě poznamenat, že ani v jedné historce nebyly uneseny edemskými ruhy. Přímě mýval jeden ze dvou konců první variantě jsem se vrhl do boje jako princ Galant a mával jsem mečem, dokud nebyli všichni mrtví, neutekli nebo se patřičně nekáli. Druhý konec byl oblíbenější. Zahrnoval scénu, kdy po vzoru tabulina velkého přivolávám oheň a blesk z nebe. V mé nejoblíbenější verzi se cestou setkávám s ochotným dráteníkem. Rozdělím se s ním o jídlo a on mi poví o dvou dětech unesených z blízké farmy. Než se rozloutíme, prodáme tři vejce. Tři železné hřeby a otrhaný plášť, který mě učiní neviditelným. Všechny ty předměty použiju se značnou dávkou důvštipu k záchraně dětí ze spáru mazaných hladových trolů. Přestože tenhle příběh kolovalo v mnoha obdinách, ještě víc se líbil ten o Felurian. Píseň, kterou jsem složil, také urazila celou cestu na západ. A protože písně drží tvar lépe než příběhy, Vlíčilo se vyprávění o mém setkání s Felurian pravdě. Víš se mě, vil se semem vyptávali na podrobnosti, pověděl jsem jim všechno. Trvalo mi dost dlouho, než jsem je přesvědčil, že mluvím pravdu. Tady spíš dalo mi zabrat, než jsem přesvědčil Sima. Byl z nějakého důvodu existenci říše Fae ochotně přijal. Nijak to Simovi nemám za zlé. Dokud jsem mi sám nespatřil, byl bych sadil všechny peníze na to, že Felurian neexistuje. Jedna věc je s potěšením si vyslechnout příběh, ale docela jiná je považovat ho za pravdivý. Otázka je, pravil Sim zahloubaně, jak starý ve skutečnosti jsi. Já to vím, na to vylem s vážnou hrdostí člověka, úsporně přistírajícího, že na ní opilí. Za Hm Sim zvedl prsty. To by si smysl, co? O čem to mluvíš, zeptal jsem se. Sim se na šidli naklonil dopředu. Šel faje, strávil tam nějakou dobu, pak si odtamtud vyšel a zjistil, že uběhly jen tři dny. Znamená to, že jsi byl jenom o tři dny starší, nebo si stárnul, když si tam byl. Na okamžik jsem stichl. Na to jsem vůbec nepomyslel, Přeznal jsem. V pohádkách, vymyslel se Willem, chlapci odejdou do Fae a vrátí se jako muži. To naznačuje, že se tam stárne. Pokud věříš pohádkám, řekl Sim. Jak jinak, mínil Will. Nahlédneš snad do Marlakovo kompendia fenoménů Fae? Najdi mi takovou knihu a já se podle ní budu řídit. Sim souhlasně pokývil. Takže, Will se obrátil ke mně. Jak dlouho si tam pobyl? To se těžko odhaduje, odpověděl jsem. Nebyly tam dny a noci a moje vzpomínky jsou trochu divné. Dlouze jsem se zamyslel. Povídali jsme, plavili, tucetkrát a tucetkrát jedli. Trochu jsme se procházeli a... No, významně jsem si odkašlal. Laškovali, navrhl bylo. Díky a trochu laškovali. Koušel jsem spočítat všechny způsoby laškování, které mě Felurian naučila. Pak jsem odedl, že mě nemohla naučit víc než dva, tři dny. Trvalo to pár měsíců, uzavřel jsem. Jednou jsem se holil, nebo dvakrát. Za tu dobu mi opravdu mohli narůst vousy. Film na to zakoulal očima a prhábil si prsty svůj tmavý seálcký vous. Nic takového jako ta tvoje ozdoba obličeje, Ujistil jsem ho. Mně to ovšem narostlo nejméně dvakrát, třikrát. Takže nejméně dva měsíce, řekl jsem. Ale jak dlouho to bylo ve skutečnosti? Tři měsíce? Kolik příběhů jsme jsi navzájem vyprávěli? Čtyři nebo pět? Pomyslel jsem na to, jak pomalu jsme přenášeli šáhal ze světla hvězd do měsíčního a do světla ohně. Rok. Pomyslel jsem na žalostné chvíle, když jsem se zpamatovával se setkání se vtájem, jsem si jist, že to nemohlo trvat déle než rok. Můj hlas nezdělal zdaleka tak přesvědčivě, jak bych si přál. Vilém zacvičil obočím. No tak tady všechno nejlepší lepší k narozeninám, posvedl sklenku. Možná i k několika najednou.